Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке, весілля, частина 2, розділ 16. Історичний регіт оголосив пустельну галерею. Анжеліка зупинилася і подивилася навкруги. Сміх усе продовжувався, досягаючи найвищих пронизливих нот. Потім ніби падав, переходячи майже в ридання, і знову піднімався. Сміялася жінка. Анжеліка не бачила її. І взагалі у цьому крилі палацу, куди Анжеліка забрела в годину полуденної спеки, не було видно ні душі. Перші жаркі квітневі дні привели готель Веселої Науки в сонне затипеніння. Пажі дрімали на сходах, і Анжеліка, котра не любила відпочивати вдень, вирішила обстежити свій будинок, де їй були невідомі ще багато куточків. Нескінченні сходи, вітальні галереї та лоджії. За величезними венеціанськими вікнами віталень та галерей та маленькими віконцями на сходах виднілося місто з високими дзвінницями, що вимальовувалися на тлі блакитного неба, і великі будинки з червоного пісковика вздовж берегів Гаронни. Замок був занурений у дрімоту. Довга спідниця Анжеліки тяглася по плитах підлоги, шелестяче, як сухі листя, що обдуваються вітерцем. І ось тут пролунав несподівано цей пронизливий регіт. Він доносився через прочинені дверів наприкінці галереї. Потім почувся шум виплеснутої води, і регіт різко обірвався. Чоловічий голос промовив, «Ну тепер ви заспокоїлися, і я вас слухаю». То був голос Жофрея Депейрака. Анжеліка обережно підійшла до дверей і зазирнула в щелину. Вона побачила лише спинку крісла, в якому сидів її чоловік. Його рука, що тримала сигару, як він називав свої тютюнові палички, лежала на підлокітнику. Перед ним у калюжі води на колінах стояла дуже гарна, незнайома Анжеліці жінка. Вона була в розкішній чорній сукні, наскрізь промоклій. Порожнє бронзове відерце, що валялося поруч із нею, де зазвичай охолоджували графини з вином, досить ясно пояснювало походження калюжі на підлозі. Довгі чорні локони дами прилипли до скронь. А сама вона з переляком дивилася на свої обвислі мережівні манжети. «Це ви так ставитеся до мене?» – гукнула вона стиснутим голосом. «Я був змушений. Я був змушений, красуне моя!» – поблажливим тоном вимовляв їй Жофрей. «Я не міг допустити, щоб ви й далі принижувалися переді мною. Ви б мені цього ніколи не пробачили. Встаньте ж, Карменсіто, встаньте. У таку спеку ваша сукня швидко висохне. Сядьте в те крісло навпроти мене». Жінка на силу підвелася. Це була висока, пишна жінка, ніби зійшла з полотна Рембранта чи Рубенса. Вона сіла у крісло, вказане графом. Блукаючи погляд її чорних, широко розставлених очей, був спрямований у простір. «Що трапилося?» – спитав граф, і Анжеліка здригнулася, бо в голосі цієї людини зараз, як в відокремленому від його обличчі, було щось чарівне, чого раніше вона не помічала. «Подумайте самі, Карменсіто, ось уже більше року, як ви покинули Тулузу». Ви їхали до Парижа зі своїм чоловіком, високий пост якого був запорукою того, що на вас чекає там блискуче життя. Ви виявили невдячність до нашого жалюгідного провінційного суспільства, жодного разу не давши про себе звістки. А тепер несподівано увірвалися до нашого готелю веселої науки. Кричете, вимагаєте чогось? Чого саме? «Кохання!» – задихаючись хрипким голосом простогнала жінка. «Я не можу більше жити без тебе! О, тільки не переривай мене!» Ти не уявляєш собі, який мучливий був для мене цей нескінченний рік. Так, я думала, що Париж вгамує мою спрагу задоволень і розваг. Але навіть у розпал найсліпучого придворного святкування мною опанувала нудьга. Я згадувала Тулузу, рожевий готель веселої науки. Я ловила себе на тому, що коли починала про нього розповідати, у мене блищали очі. І всі сміялися з мене. В мене були коханці. Їхня грубість викликала в мені огиду. І тоді я зрозуміла, мені не вистачає тебе. Вночі я не змикала очей, і ти стояв переді мною. Я бачила твої очі, освітлені полум'ям каміна. Вони так горіли, що палили мене, і я втрачала розум. Я бачила твої білі розумні руки. Мою витончену ходу, посміхнувся граф. Він встав і підійшов до неї, навмисне сильно кульгаючи. Жінка дивилася на нього впритул. Не намагайся своєю зневагою відштовхнути мене. Твоя кульгавість, твої шрами, яке це має значення для жінок, яких ти любив у порівнянні з тим, що ти їм дав? вона просягла до нього руки. Ти даєш їм насолоду, прошепотіла вона. Коли я не знала тебе, я була холодна, як лід, ти розпалив мені полум'я, і воно спопиляє мене. Серце Анжеліки забилося так, що, здавалося, ось ось розірветься. Вона боялася, боялася сама, не знаючи чого. Може, того, що рука її чоловіка зараз ляже на це безсоромно виставлене на показ чудове плече, вкрите легкою засмагою. Але тепер граф стояв, притуляючись до столу, і незворушно продовжував курити. Анжеліка дивилася на нього збоку, і понівечена сторона обличчя була прихована від неї. І раптом перед нею стала зовсім інша людина з бездоганним профілем, які вибивають на медалях з шапкою пишних чорних кучерів. Він не вміє щиро любити надтохтивих жінок, процитував граф недбало, випускаючи з рота цівку блакитного диму. Згадай канони куртуазного кохання, з якими тебе познайомили у готелі веселої науки. Повертайся до Парижа, Карменсіто. Він створений для таких жінок, як ти. Якщо ти гониш мене, я піду до монастиря. До речі, мій чоловік мріє зачинити мене туди. Чудова думка, Люба. Я чув, що в Парижі створюється безліч сховищ для віруючих, і там у моді благочестя. Сама королева Анна Австрійська нещодавно придбала для бенедиктинок чудовий монастир Вальдетрас. Великим успіхом користується і монастир ордена візиту в Шайо. Очі карменсіти палали обуренням. І це все, що ти знайшов мені сказати? Я готова живцем поховати себе під чернечим покривалом. А у тебе нема до мене ні краплі жалю. Мені відпущено дуже мало жалю. Але якщо когось і слід пошкодувати, то це твого чоловіка, герцога Дея Мерекура, який мав неопережність привезти тебе з Мадрида у візку свого посольства. І не намагайся більше вплутувати мене у своє вулканічне життя, Карменсіто. Я тобі процитую ще два правила куртуазного кохання. Ніхто не повинен мати відразу двох коханок. І друге. Нове кохання вбиває старе. Ти маєш на увазі мене чи себе? – спитала вона. Її обличчя стало білим, як мармур що особливо підкреслювало чорне волосся та чорну сукню. «Ти говориш так через цю жінку, твою дружину? Я думала, ти одружився з нею з користі. Якась там історія із землею, ти мені казав. А ти вибрав її собі в кохані. О, я переконана, в твоїх руках вона досягне досконалості. Але як же ти наважився полюбити уродженку півночі? Вона не з півночі, вона з поату. Я знаю поату, я бував там. Це солодкий край». Раніше він входив до Аквітанії. У говірці, якою говорять там селяни, є елементи нашої провансальської мови, а у Анжеліки навіть колір шкіри такий самий, як у наших дівчат. «Я бачу, ти більше не любиш мене», – раптом вигукнула жінка. «Ох, я знаю тебе краще, ніж ти гадаєш». Вона впала навколішки і вчепилася руками в камзол Жофрея. «Ще не пізно. Кохай мене, візьми мене, візьми, я твоя». Анжеліка не могла більше цього чути, вона втекла. Промчавши через галерею, вона спустилася по гвинтовим сходам вежі і на останній сходинці зіткнулася Скуасіба, який, підігруючи собі на гітарі, низьким оксамитовим голосом співав якусь пісеньку своєї батьківщини. Він широко посміхнувся їй і пробурмотів. «Доброго дня, Каспаша!» Анжеліка, не відповівши йому, пробігла повз. Палац прокидався. У великій вітальні кілька дам із високими дощечками в руках смакували, Освіжаючи напої. Одна з них гукнула Анжеліку. «Анжеліко, душенько моя, знайдіть нам вашого чоловіка!» У таку спеку наша уява зовсім зникла від знемоги, і щоб почати бесіду, Анжеліка не зупинилася. Але в неї вистачило сил хоча б кинути цим балакункам посмішку. «Розмовляйте, розмовляйте, я зараз прийду!» Нарешті вона вбігла до своєї спальні і впала на ліжко. «Це вже занадто!» – твердила вона. Але подумавши, вона мала зізнатися собі, що й сама не знає, що її так розхвилювало. Втім, як би там не було, це нестерпно. Так більше не може продовжуватися. В люті, кусаючи мережену хустинку, Анжеліка з похмурим виглядом оглянула кімнату. Навколо неї занадто багато кохання. Ось що приводить її довідчею. У цьому палаці, у цьому місті всі тільки й говорять про кохання, міркують про кохання. І один лише архієпископ час від часу зі своєї кафедри метає громи та блискавки, загрожуючи пекельним вогнем, через брак багать інквізиції. Усім розпусникам, усім розпусникам та їх обвішаним коштовностями коханкам, що потопають у розкоші. Його проповіді спрямовані саме проти готелю веселої науки. Весела наука, що це таке? Весела наука, ніжна наука, її таємниці запалюють вогонь в очах красунь. Із їхніх чарівних губок зривається ніжне воркування, Вона надихає поетів, спалахує музикантів. А церемонімейстером цього солодкого п'янкого балету, значить, є цей каліка – то насмішкуватий, то ліричний чарівник, що своїм багатством і фаєрверком задоволень підкорив всю Тулузу. Ніколи ще з часів трубадурів Тулуза не знала такого розквіту, такого тріумфу. Вона скинула з себе жителів півночі, Знову знайшла свою справжню долю. «О, я ненавиджу його, він мені огидний!» – крикнула Анжеліка, тупнувши ногою. Вона люто почала трясти позолочений дзвіночок, і коли увійшла Марго, наказала подати портшес і викликати ескорт, тому що вона бажає негайно вирушити до будинку на Гаронні. Вже настала ніч, а Анжеліка сиділа на балконі своєї кімнати. Потроху безтурботний краєвид, річка, що тихо струминилася, заспокоїли її нерви. Вона була б не в змозі провести сьогоднішній вечір у Тулузі, кататися в кареті, слухати там північних співаків, а потім виконувати обов'язки господині на пишному бенкеті, яке граф Депирак влаштовував у саду, освітленому венеціанськими ліхтарями. Вона чекала, що чоловік змусить її повернутися до міста і приймати гостей, але ніхто не прийшов сюди, щоб повернути втікачку. Ось ще зайвий доказ того, що вона нікому не потрібна, Нікому тут не треба, вона чужа. Побачивши, що Марго засмутилася, зрозумівши, що тепер вона не зможе бути присутньою на святі, Анжеліка відіслала її назад до палацу, залишивши при собі лише молоденьку покоївку та кількох сторожів. Перед Тулузи, де знатні сеньори будували собі заміські будинки, були не дуже захищені від злодіїв і іспанських дезертирів. Анжеліка хотіла побути сама, щоб трохи прийти до тями і розібратися у своїх почуттях. Вона притулилася чолом до балюстради. «А ось я ніколи не дізнаюся, що таке кохання», – із сумом подумала вона.